إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا وسيئة عمالنا من يزهل الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاهِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْهَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهَ وَكُولُوا كَوْلًا سَبِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهادي الهادهة محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finnar ibadallah saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat a'azaniyaallahu a'iyyakum ajma'in kita kembali memanjatkan rasa syukur kita yang tak terhingga Atas nikmat Allah Azza wa Jalla Yang senantiasa Kita rasakan Dan diantaranya adalah bertemunya Kita kembali dengan hari ini Hari Raya Idul Adha Salah satu dari Hari Raya kita umat Islam Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Hari Raya Idul Fitri setelah kita berpuasa di bulan Ramadan dan yang mana bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka di hari raya Idul Adha ini kita menjalankan dan merayakannya di bulan Nudul Hijjah Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Firmannya yang terakhir. Pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma aqmatu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar, wa lillahi jamaah sekalian di ayat ini kita mendapatkan pelajaran Yang pertama bahwa Islam Itu telah Allah sempurnakan Allah telah menjadikan agama Islam ini Sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya Dan Islam ini adalah agama yang sempurna Yang oleh karena itu tidaklah Patut bagi manusia setelah Rasulullah SAW untuk menambahkan atau mengurangi sesuatu pun dari agama ini. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Man amilah amalan, leisa alaih amruna, bahwa roddun. Barangsiapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan dari urusan kami, bukan dalam perkara yang telah Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita, syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada beliau, fahwatun maka tertolak amalan tersebut. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahawa Islam adalah agama yang sempurna yang oleh karenanya pula tidak boleh kita mengambil sebagian dan menolak sebagiannya semua yang telah disebutkan dalam syariat Islam itu adalah apa yang mesti bagi kita untuk menjalankannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhalladina amanudukhulu fis silmi kafah wahai orang-orang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah secara menyeluruh, secara totalitas, tidak hanya kita mengerjakan apa-apa yang kita sukai saja dari kewajiban-kewajiban, dan meninggalkan yang tidak tidak menyukainya. Kemudian yang kedua dari ayat tadi, kita juga mendapati bahwa nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam ini. Nikmat kita menjadi seorang Muslim, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun mengingatkan kita, mewanti-wanti kita untuk tidak sampai melepaskan agama ini hingga akhir hayat kita. Allah berfirman, Ya Ayuhaladinaa menutakul Allah hakatukati walatamutuna illa antum muslimun. Bahawa orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam Dan yang ketiga dari ayat itu kita dapatkan bahwa Islam adalah agama yang dirudai oleh Allah SWT وَرَضِيْتُ لَكُمُ Islam دِينَ maka tidak ada agama yang lain yang Allah ridha dengannya ini semakin menguatkan kita mengukuhkan kita akan kepercayaan kita kepada agama Islam Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillailham Masyirah ikhwa wal akhwad Rahiman yallahu ayyakum ajma'in Hari Raya Idul Adha, Tentu saya berkaitan dengan Ibadah korban Dan ibadah korban Tidak terlepas dari Sejarah Nabi Ibrahim Alayhi dengan puteranya Ismail alayhi Maka setiap kali kita mengenang Ibadah korban ini Kita pun mengenang bagaimana Perjuangan Nabi Allah Ibrahim Alayhi Teladan yang telah ia berikan kepada umatnya Sampai hari ini menjadi teladan kita pula Nabi Ibrahim AS disebutkan dalam Al-Quran Tidak kurang dari 60 ayat dalam Al-Quran Bagaimana kisah beliau ketika mencari Tuhan Bagaimana kisah beliau ketika berdialog dengan Raja yang lalim Raja Namrud Bagaimana percakapan beliau dengan ayah andanya Dan termasuk Bagaimana percakapan beliau dengan ananda Ismail alaihissalam Putra yang sangat disayanginya Maka kita mendapati Dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam Paling tidak tiga hal Yang pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Seseorang yang mempunyai tauhid yang benar-benar ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya untuk dirinya bahkan dia mencontohkannya kepada masyarakatnya mencerahkan masyarakatnya dengan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang begitu gigih dalam mencari Tuhannya sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya petunjuk dan kemudian dia benar-benar mentauhidkan Allah azza wa jalla dan dia mengatakan inni wajah tu wajahia lilladhi faturas samawati wal ardu hanifa Wa ma minal musyrikin Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi Dengan hanif kecondongannya kepada kebenaran wa ma minal musyrikin dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik Itu berarti beliau adalah seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan yang kedua Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang memiliki akhlakul karim, seorang yang sangat sabar, seorang yang santun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang beliau, Inna Ibrahimil Awwahun Halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang santun. Dan yang ketiga, Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang benar-benar tunduk patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dan sabar atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kemudian kita dapati dari kisah beliau. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika begitu lama beliau menantikan kedatangan putra yang diharapkan Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Wahai Rabb, wahai Tuhanku Anugerahkanlah kepadaku anak yang salih Perhatikanlah hadirin apa yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya untuk mendapatkan anak yang saleh? Yang diharapkan dalam doanya bukan seorang anak yang kelak memiliki kecerdasan semata, bukan seorang anak yang kelak bisa mendapatkan kedudukan, jabatan atau menjadi seorang yang kaya raya. Tapi beliau mengharapkan mendapatkan seorang anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. maka ini juga termasuk keteladangan yang mesti menjadi contoh bagi kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan anak yang salih dan untuk mendapatkannya tentu saja tidak begitu saja tanpa sebuah usaha paling tidak ada tiga hal yang bisa kita upayakan untuk bisa menjadikan anak kita anak yang saleh. Pertama adalah tentu saja mendidiknya. Mendidik anak-anak tersebut dengan didikan yang baik sesuai dengan agama kita. Dan pendidikan yang paling penting adalah pendidikan tauhidullah. Mentaukan Allah Subhanahu wa taala Perhatikanlah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan perkataan Luqman al-Hakim di dalam Al-Quran ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya mendidik anaknya berkata Luqman di dalam ayat tersebut Ya Bunaya La tushrik billah inna shirkala zulmun azim Wahai anakku Janganlah engkau menyukutkan Allah Sesungguhnya Kesyirikan Yang menyukutkan Allah adalah Kedoliman yang sangat besar Pendidikan ta'id ini adalah dasar Karena dengan ta'id ini Kita akan bisa selamat Di dalam kehidupan kita di dunia dan terlebih di akhirat nanti maka inilah yang pertama kali perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita tentu saja juga kita memberikan pendidikan yang lain sebagaimana Luqman juga mendidik anaknya dengan hal-hal yang lain pula setelah tohid Luqman berkata kembali dalam Al-Qur'an Allah abadikan Ya gunayyah In takum mithqala habbatin khardalin fatakun fi sahrodin aw fis samai aw fil ardi yati biha Allah wahai anakku Sesungguhnya jika ada seberat biji sawi. Suatu amal perbuatan seberat ataupun sebesar biji sawi sekecil apapun iya amal tersebut. Yang mana ia berada di dalam batu atau di langit atau di bumi. Ya tibihallahu. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan balasannya. Inna Allah latifun khabir. sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut dan maha teliti. Di sini beliau mengajarkan kepada anaknya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bahwa setiap perbuatan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun Allah melihatnya. Dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan dengannya balasannya. Kemudian ia juga mengajar kepada anaknya. Wala tusair khaddakal linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kullal muhtarin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Maka di sini pendidikan akhlak juga penting bagi anak-anak kita. Agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Sehingga mereka terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Dan di antara sifat buruk yang paling penting untuk dihindari adalah sifat sombong. Sombong terhadap manusia, berpaling dari manusia, merendahkan dan menghina manusia. Dan tentu saja termasuk di dalamnya tidak mau menerima nasihat manusia, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, merasa dirinya sudah benar sehingga menolak kebenaran dari orang lain. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar wallillahi alhamd. Itulah perkara yang pertama. Bagaimana kita bisa menjadikan anak kita anak yang saleh? Mendidiknya Dan yang kedua tentu saja kita juga perlu memberikan contoh kepada anak-anak kita. Menjadi uswah teladan yang baik. Uswah tun hasanah bagi mereka. Karena bagaimana mungkin kita mendidik mereka dengan segala kebaikan. Sementara kita sebagai ayahnya. Atau sebagai ibunya. Tidak memberikan contoh yang baik. Sedangkan anak-anak melihat keadaan orang tuanya. Sehingga Rasulullah SAW dan juga Nabi Ibrahim Alaihissalam Allah sebutkan bahawa mereka di samping mendakwahkan Islam, mengajar kepada umat kebaikan, mereka pun telah menjadi teladan-teladan yang baik bagi umat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Lakotkan alaum fir Rosulillahi uswatun Hasan. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW. Teladan yang baik Demikian pula Allah Subhanahu SWT menyebut tentang diri Nabi Ibrahim AS Sebagai teladan yang baik Maka keteladanan ini adalah hal yang penting Oleh karena itu Penting bagi kita setiap orang tua Untuk bisa Mempelajari agama ini dengan baik Dan mengamalkannya Sehingga bisa menjadi contoh-contoh yang baik Bagi anak-anak kita dan yang ketiga, yang tidak kalah penting pula, setelah kita mengajarkan dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita adalah, jagalah mereka dari pergaulan yang buruk. Pilihkanlah teman-teman yang baik untuk mereka. Hindarkanlah dari mereka teman-teman yang bisa merusak apa yang telah kita tuntunkan kepada mereka. Apa artinya kita memberikan pelajaran kepada mereka, Setiap hari dengan kesungguh-sungguhan, artinya kita menjadi teladan bagi mereka. Kemudian mereka ketika bergaul dengan orang lain, dengan pergaulan yang ternyata merusak mereka, akhirnya kembali mereka tidak seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya al-Maro aladin khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil seseorang itu di atas agama temannya maka perhatikan oleh kalian dengan siapa ia berteman Pertemanan ini bukan perkara yang nampaknya ya, tidak begitu penting kadang-kadang kita merasa bahwa kita cukup mampu untuk menghindari keburukan-keburukan orang lain ketika kita berteman dengannya tapi dengan hadis yang tadi kita perhatikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatan beliau ini tentu saja menunjukkan bahwa pertemanan itu bisa membahayakan kita sebaliknya bisa juga menjadi baik bagi kita tergantung siapa teman kita Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahuil hamd Ustazaraku sekalian kaum muslimin dan muslimat azianallahu ayyakum ajmain Maka marilah kita semua belajar dari Apa yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Allah Ibrahim AS Dan kesabaran keduanya Termasuk kesabaran putranya Ismail AS Ketika beliau Nabi Ibrahim menceritakan kisah mimpinya Kemudian Nabi Ibrahim A.S. pun mengatakan, Nabi Ismail Alaihissalam mengatakan Ya abatif alma tu'amar Ya abatif alma tu'amar Sadajiduni insyaAllah minas sabirin Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu Maka engkau akan mendapatiku insyaAllah termasuk orang-orang sabar Anak yang dididik dengan benar, dengan baik oleh ayah danya Maka dia menjadi seorang anak dengan karakter yang mulia Memiliki kesabaran yang luar biasa Dan ini tentunya yang kita harapkan Dari pelajaran yang kita senantiasa tiap tahun Kita jalani dari ibadah korban Kita mulai dari diri kita Kita mulai dari keluarga kita Anak-anak dan istri kita Dan kemudian kita akan bersama-sama Menjadi orang yang memberikan kebaikan bagi orang lain Tawassuabil haqi Sallu sabir. Ta'nasuh billah, salamun 'alasyi dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Wa 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa shohbihi wa sallam. wa minkum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.